Московіада, Роман Жахів Нехай і на сей раз вони в нас не вполюють нічого, Григорій Чубай Живеш на сьомому поверсі. Стіни кімнати завісив козаками і діячами зунр. З вікна бачиш московські дахи, безрадісні тополині алеї. Останкінської телевежі не бачиш. Її видно з кімнат, розташованих по другий бік коридору. Але близька її присутність відчувається щохвилини. Випромінює щось дуже снодійне, віру млявості та апатії. Тому вранці ніяк не можеш прокинутися. Переходиш з одного сновидіння в інше, ніби з країни в країну. Спиш самовіддано, найчастіше до одинадцятої, поки узбек за стіною – не увімкне на повний регулятор духмяну орієнтальну музику «Адин палка, два струна». Проклинаючи незлостиво нещасну нашу історію, дружбу народів і союзний договір 22-го року, усвідомлюєш – далі спати не можна. Тим більше, що єврей за іншою стіною вже повернувся з виправи по крамницях, укотре накупивши, скажімо, колготок. Для своєї незліченної ветхозавітної родини Збіробіжана, для всіх колін її. Тепер, з почуттям праведно виконаного обов'язку, він сяде за написання нових віршів середньовічною мовою Ідиш і таки напише їх Цілих сім віршів до обіду, а пополудні ще три вірші. І всі вони будуть надруковані в часописі Совєтіш Геймланд. Як живе свідчення ненастанної державної турботи про культуру малих народів. Єврей за стіною – це живе і дошкульне нагадування тобі, скурвий сину, що ти також мав би щось робити. Купувати колготки, писати вірші. Натомість лежиш у ліжку і вкотре вивчаєш портрет диктатора Петрушевича, а орієнтальна музика за стіною, Робиться дедалі пристраснішою та одноманітнішою. Вона тече, як вода в ариках. Зрештою, це великий похід з верблюдами і слонами, бавовникові плантації, блюз для конопляної мафії. І ти, український поет Отто фон Еф, ти фізично відчуваєш, як гризуть тебе докори сумління. Як вони проїдають у тобі діри щораз більшого діаметра, аж колись ти вийдеш у коридор гуртожитка цілком прозорим, дірчастим, і жоден калмик навіть не привітається з тобою. Але нема на це ради. Вірші твої певно лишилися в атмосферних полях України, московські поля виявилися надто щільними для їхнього солов'їного проникнення. Коридором уже давно шастають тутешні персонажі. Власне кажучи, вони письменники, та ще й з усього кінця Радянського Союзу. Але нагадують вони все ж не так творців літератури, як і її персонажів. Причому літератури графоманської, спеченої, за занудними рецептами великої реалістичної традиції. Ти розрізняєш їхні письменницькі голоси. А кожен із них за характеристиками з місць попередньої діяльності, наділений власним неповторним голосом, який неможливо переплутати з будь-чим іншим. Ці неповторні голоси коридорні кажуть щось один одному, схрещуються, перетинаються, злягаються. Вони повідомляють, що закипів чайник, наспівують «ні, ,ні соль на рану», цитують Висоцького – Жванецького, запрошують когось на сніданок, інформують, що профура з заочного третій поверх, кімната 303, ночувала сьогодні в 727-й, тощо. У нерозривній діалектичній єдності з голосами перебувають і запахи. Букет гуртожицького сміттєпроводу перегарів із перми. Шиплять пательні, брязкають відра, ключі, гупають двері, Бо, зрештою, сьогодні субота, і лекцій нема, і жодне падло не змусить мене робити щось таке, чого я не схочу. І пішли вони всі. Отак поступово ти входиш у дійсність, пам'ятаючи, що гарячої води може і не бути, що профура з 303-ї ночувала не в 727 сьомій, як було помилково заявлено в коридорі, а в 729, -ій. що хтось із чеченів а найпевніше всі чечене, разом узяті. Відмагуляв учора в ліфті з Яшу, що російський поет Єжевікін, котрий мешкає у протилежному крилі, вчора мав у п'ятий виступ на телебаченні, в якому дев'ять разів ужив слово «духовність» і вісім разів витирав тильним боком долоні похмільний під із чола. Що варто би подзвонити додому, що у вівторок почнеться сесія Верховної Ради, що український переклад сонетів до Орфея чи не найточніший з тобі відомих, що другий рік твоєї московської біографії добігає кінця, а ти так і не побував у пивбарі на Фонвізіна? Пам'ятаючи про всі ці ніяк не пов'язані між собою речі, як і про безліч інших речей, ніяк не пов'язаних із попередніми, ти все ж підводишся і походивши в самих лише трусах кімнатою, оцінивши з вікна той самий лажовий пейзаж із тими самими тополями і тьмяно-дощовими тяжкими хмарами, змушуєш себе до силових вправ. Раз, два, раз, два, аж поки не заболять м'язи. Так ніби в цьому полягає останнє виправдання тебе і Москви, і більше того, твого існування на світі. Існування, до речі, досить нікчемного, такого, що нему взагалі годилося б знехтувати комусь над нами, якби не кілька вдалих рядків у кількох загалом невдалих віршах, чого ясна річ зовсім недостатньо для великої національної справи.